Dobro, braćo nekada ili često i na račun vjernika ili vjernica ili na račun Allahove Đelešanu, vjeri insana, odvedu u kufr, odvedu u kufr. Izađeš iz Allahove Đelešanu, vjeri da nositiš odnosno oni koji to čini. Vi znate za jedan događaj, ovaj mi imamo tabari, I bilježuje ga, između osta, ali svi autori tefsira. takođe ga navodi Nebihat i Marraza u svome tefsiru. I spomljaju gdje ime Kethilu u svome tefsiru. U tumačenju, um, u suretu, taube. Kad dogovori o jednom vojnom pohodu, zove se Tabuk. Ovo je vojno pohod bio protiv koga, znao ko? Protiv... Ah? Rimeanu kršćana. Ajde, kršćanski su se vraćali sa Tebuka, Allahu poslanik sallallahu alaihi munafiti su rekli govoreći o vjernicima. Gvoreći o kome? O vjernicima. Kaže nismo, kaže pohotni ljudi za hranom vidli i gladni stomak od ovih ljudi. Niti da više, kaže lažu, a kad će kad dođe čas boja? Nismo, kaže vidli veći kukavica. Govorili su o vjernicima. Šta su govorili? Ove tri stvari su na vrdu. Naveli su da su oni šta, proždrivi ljudi, znači samo jedu hranu. Kada govore, lažu mnogo. A kad dođe čas da se bore, kukavice, vježe zbojnog polja, što bi rekli. A hapizm je li tako? No, ni? U jednu grupu hapizme koja je bila u gledanju to su vjernici. Lito se njima. Maši, maši. Govorimo vjernici. Ja. U svakom sučaju A su no, vjernici. No, vjernici. Ali Jednog sahabaja je tu bio i rekao: "Vi ste kaže zaista pravila džovi." I on me kaže obavjestim Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i on je zaista obavjestio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme o tome. I Allah subhanahu wa ta'ala je odmah šta? Spustio objavljayet. Kaže ibn Omer on prinosi rivayet kaže: "Vidio sam jednog de imunatija ka kako je kaže uzeo povoda da se devi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pravda o se kaže inama kunnana huduva nelabu. Kaže, o Allaho poslaniće, mi smo, kaže, zbijali samo šalu, malo se igrali, kaže, običan govor, govorili. Vidite kako mu nafih dolazi, pravda se, Laž Istinu prije govore sad kad nije, ba to smo mi samo tako i tako radili. A Allaho poslaniće, kaže, njemu citira, Kur'anske ayet la ta'tazirū qad kafartum ba'da imānikum. Ne, prvo dolazi kaže: "Ebilāhi wa āyātihi wa Kaže Zar, Zar kaže: "Sa Allahom njegovim ayetima i njegovim poslanikom ste se vi šalili, razgovarali, ne, ismjavali?" La ta't'at'ziru, nemojte se pravdati kad kafetom بعد imanikom, bi ste kaže postali nedjenici nakon što ste imali iman u svojim srcima. Imo Ne stoje. Zbog dvije riječi, tri riječi, gotovo. Pogledajte kako su oni stili sada se odbraniti, da se malo operu, da se uljepšaju, kaže mi što se samo kaže šta? šalili. To je bila jedna riječ. Mi nismo ništa opasno radili. A Allah postani se od citira ajete i Allah, a nešto bih je bilahi vajatihi vajatihi vajatihi kuntum testehzijun. Kaže, zar ste se s Allahom njegovim ajatima i posanikom njegovim vi ismijavali? Allah naziva ovaj njihov govor čime? Ne, šalom i igrum. Nego naziva čime? Ismijavanjem. Jer samo na tom stalo se nije. La ta' tadiru. Nemojte se pravdat. Kad postali ste nebjelan sinatkom što ste bili djelnici. Kotovo. Zato kažu islamski učenjaci da ismijavanje sa vjernikom ili vjernicom zbog šarijatskih stvari koje ja imam kod sebe, biva činom kufra, biva činom kufra. Zapamte obraću, moj Ko se ismijava sa bradom muslimana, postaje nevjernikom, bilo njem pravo ili nebilo. Zašto? Je brada šarijatski čin je nije šarijatski čin? Šalijski čin. Ko se ismijava sa hijabom muslimanke, sa njenom marom ili njenom nikabom, biva nevjednikom ili ne biva. Ništa te opravlati ne mere. Jer ovdje je Allah Žrešanuhu ismijavanje sa muslimanima nazvao ismijavanje sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom. Ha se ismijavao sa Allahom, sa njegovom knjigom, ha sa poslanikom, ha se ismijavao sa muslimankom koja nosi određenu vrstvu hijaba. Gotovo si habibi. Oni su maj riječi. Koliko ljudi to čini danas? Koliko ljudi to čini danas? Ismijavaju se sa tomo, sa tvojom bradom, sa tvojom kapom, sa tvojom odjećom. Ismijavaju se sa ženom, sa njezinim hijabom, sa njezinim himalom, sa njezinim lihabom. Kažu strašilo. Kažu pokretni šatom. Kažu prikaza. Kažu ninja. baba roga. Kažu ninja. Kažu četni. Kažu plaćni. Kažu židov. Ni osjete. A već su izašli za Allaho Zašto? Jer je ovo propis ismjanan s čime? Sa Lahom, njegovoj majetima i poslanikom. Ja tako odlažem Lešanu uome ajto kaš. Vidite. Oni koji tumače vjeru. Oni ne znaju niti ovo njima ovako tumači. Brać moja draga, stala komisija za fetve letnje da ime. Evo tu je kod mene. Drugi tom, odmah da ne otvaram. Dolazi jedno pitanje. Kaže kakav je propis za onoga koji se smijava sa hijabom ili odjećom ženi muslimanke koja se pokrije kako treba. I kaže koji kaže da je ona strašilo ili kaže pokretni šato. Ovo stoji u fetvama ovde. Odjelu dijelu el istihza u, u biddini našao sam isto u fetvu ali se u kaže ovako je kaže govorio presednik Sadat U svojim općim govorima. Znate koji je bio ovaj sadat? Prijesednik Egipta. Prijem Ubaraka. Kaže u Zagrej stoji, kaže ovako je govorio prijesednik sadat u svojim, kaže, općim govorima. Znao bi se šta raditi sa onim ženama koji se drže vjere u njegovoj zemlji i smijavati smatrati im pokretnim šatorom i smatratim ruglom i babarogom, što se kaže. Dole ispod odgovaraše mi brazi i ostal, kaže ko to uradi? Zbog onoga koji se kada drži šarijata i Allahove dželješanu u vjeri, biva, kaže, nevjerni a zatim je naveo ovaj, a eto, su mi sada potomačili. Koliko je, braćo, to opasno? A koliko su viceva na poslanike smislili? I to u medresama. Viceve o poslanicima izmišljaju, govori. Zato za to? Ejma, koliko se na naš račun smiju i smijavaju. I onda kažu, mi smo, kaže, umjereni vjernici.